Első megbízásaink Biztatójá volt jövőnkre nézve, amikor Aufsneidert egy nap magaslangú szerzetes hivatalnokhoz kérették, aki egy öntöző csatorna építésével bízta meg. Végre megtörtént az első lépés, amely megélhetést jelentett számunkra lássában, és ezt a lépést a szerzetesek tették. Aufsneidert azonnal elkezdte a felmérési munkákat. Segíteni akartam neki, hiszen nem kapott szakképzett embereket. Kigyalogoltam hát a linkoron lévő munkahelyére, és elképesztő látványban volt részem. A szabadban százával, sőt ezrével guggoltak a vörös csúhás szerzetesek, olyan tevékenységet végezve, amelyhez mi rendszerint magányt keresünk. Nem érigyelte Mausschneitert a munkahelyéért. Elkeseredetten láttunk neki a munkának, anélkül, hogy jobbra vagy balra mertünk volna nézni, és nem akartunk más, csak minél előbb végezni és hazamenni. Afschnéter jól haladt a munkával, és már 14 nap múlva hozzá a föld kitermeléséhez. 150 munkás kapott, és mi valósággal nagy vállalkozóknak érezhettük magunkat. De ezután ismertük meg csak igazán ennek az országnak a munkamódszereit. Kerestem magamnak én is elfoglaltságot, még mindig Káron kertje volt a legalkalmasabb hely egy betegember számára, és azon gondolkodtam, mivel járulhatnék hozzá a szépítéséhez. És megszületett az ötlet egy szökőkúttal. Méricskéltem is rajzolgattam, és nem sokára elkészült a terve. Káron lelkesedett. Személyesen választotta ki a szolgákat a munkára, én csak kényelmesen ültem a napon, és onnan dirigáltam a csapatot. Nem sokára elkészült a föld alatti csővezeték és a medence. A betonozásnál károng nem állta meg, hogy saját kezüleg is segítsen, mert a vas híd összeszerelése óta szakértője volt a betonépítkezésnek. Aztán egy tartályt állítottunk fel a ház tetején, ami a szökők vizét adja majd. A vizet kézi szivattyúval kellett fölpumpálni, így alaposan edzésben tarthattam magamat. Végre elérkezett a nagy pillanat, a kút házmagasságnyira lőtte föl a vízsukarat. Gyerekes öröm tört ki az egész házban. Ez volt az egyetlen szökőkút Tibetben, és ettől kezdve nagy szenzáció számba ment Káronk híres kerti ünnepéjein. A sok új benyomás, a szokatlan munka majdnem elfeleltette velünk a gondokat. Egy napon meg egy tibeti újságot hozott, és egy olyan cikket mutatott benne, amely rólunk szólt. Kíváncsian olvastuk. Írója jóindulatúan mesélte el, hogyan verekedtük át magunkat a hegységen Lassáig, és hogy most menedéket kérünk a kegyes Tibettől. Ilyen barátságos sorok csak kedvezően hathatnak a közvéleményre, gondoltuk, és kérvényünk támogatását reméltük ettől. Ez az újság Európában ugyan jelentéktelen lapocska lenne, Havonta egyszer jelent meg Kalimpongban, tehát Indiában, mindössze 500 példányban, és a kiadónak még ennyit is nehéz volt eladnia, de Lászában eléggé ismerték, és egyes példányai még a világ tibetológusaihoz is eljutottak.